Адже ця машина, на якій Ада їздить, мала б усіх нас возити у справах фірми. І з'їну в податкову, щоб вона не бігала в отаку ось хляпавку, як сьогодні, і менеджерів по об'єктах, пояснила Віра. А Марцевич її привласнила, не вгавав Ігор. Спочатку ще дозволяла менеджерам на зустрічі зрідка їздити, а потім зробила представницьку машину особистою власністю разом з водієм. «А бензин оплачують італійці. Зарплату Сергієві теж», – нагадала Віра. «І ремонт, і гума – все за рахунок Італії», – охоче доповнював Ігор. Ну, чим не комунізм? Якщо все необхідне, дістається їй безкоштовно. До всього того ще й зарплату одержує». Ігор відкотився назад до стіни і уперся в неї ногою. «А я от працюю на старому комп'ютері, який над кожною операцією думає по півгодини». «І нікому до цього нема діла», – зітхнула Віра. «Та це ж у тебе не комп'ютер, – підкотився до неї Ігор, – а електронна друкарська машинка. Нічого, крім текстів, на ній робити не можна. А в мене чому немає персонального комп'ютера? А вири? Один комп'ютер на офіс. Ні інтернету, ні електронної пошти. І така контора називається представництвом іноземної компанії. Але в нас клієнтура солідна» резюмував він, знову звертаючись до Іри. Банки, ресторани, готелі, великі фірми. А вона через цю свою дріб'язковість вже з кількох замовників відлякала. За копійку повіситься, а тисячі мимо пропливають. Великому клієнтові треба і знижку більшу зробити, і умови оплати зручні надати, щоб він не шукав уже нічого кращого, а й завтра, і післязавтра до нас прийшов. А ця курка... Тільки, ну, довідаюся, що в замовника грошики водяться, і давай ціни накручувати. Думаю, якщо в людей багато грошей, то вони їх уже й не рахують. А люди бачать таке ставлення і до інших ідуть, до конкурентів наших. Скільки вона мені клієнтів відсікла. Я з людьми зустрічаюсь, розмовляю, вони вже майже готові купити, а ця курка перед самим підписанням контракту – раз, і ціни підвищує. «Ну який ідіот купить у нас після цього?» «Еге ж», – зітхнула Віра. «Тому і контрактів мало підписуємо. Тому і Італія нами незадоволена». «А я тобі давно казав», – переконано подивився на неї Ігор. «Закриють нас! Закриють незабаром! Італійці теж недовго терпітимуть. Залишать саме московське представництво, а наше розженуть до біса за таку роботу». «Ви...» «Мене не лякайте, будь ласка!» – напівжартома, напівсерйозно попросила Іра. «Я тільки влаштувалася сюди!» «Та я тобі про що мовлю?» – підхопив Ігор. «У козлячу контору ти потрапила, Ірино!» «На Ірі ще пощастило, що в нас тепер женічки нема!» – примружила очі Віра. «Ой, у нас тоді не офіс був, а філія психлікарні!» «А, Євген Пурген!» – радісно вигукнув Ігор. «А як це я про нього забув?» Ігор підвівся зі стільця і, скорцювши мармазу, зареготав. «Віро, тебе звільнено!» Потім удав переляк і тоненько пропищав. «За що?» Знову насупив брови і гарикнув. «А за те, що ти мух не вмієш ловити!» Ігор голосно реготав. «І це, май на увазі, цілком серйозно!» «Звільняв секретаря за те, що вона в офісі мух не ловить!» «Пам'ятаєш?» Він зі сміхом. Звернувся до Віри. «Пам'ятаю!» Віра звела очі до неба і демонстративно важко зітхнула. «Тричі!» – мене звільняв. «То за мух, то за те, що лимон йому в чай не поклала, а про лимон в офісі гадки не було, то за телефон. Уявляєш?» – повернулася вона до Іри. «Трубку телефонну зобов'язана була хапати вже після першого дзвоника». Якщо, не дай Боже, Порген звідкись дзвонив до офісу, а я в цей час, пардон, саме в туалеті була і не встигла добігти до телефона. Я потім таке вислуховувала? Я ж тобі радив, що робити, нагадав Ігор. У памперсах треба було на роботу ходити. Так-так, невесело посміхнулася Віра. Ой, попознущалися тут усі наді мною. Віро, ти сьогодні памперс не забула надіти? А хто такий цей ваш Женічка? Відклавши папери, засміялася Іра. О. вигукнув Ігор, і його обличчя знову набуло урочистого виразу. «Це великий чоловік!»